Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже розжував усяк харцезяку Іванця. Тепер тільки гукнеш по Україні, да тисяча тисячу попихатиме, да до тебе бігтиме. Піднімуться й ті, що не були на Раді. Бо на Раду позлазилися до Іванця тільки сама Погань з України. А добрі люди не пойняли гольтяпакам віри. Тим-то Іванець з Поганцями таке лихою вкою. А з Запорожжя теж тільки самі паливоди на Вкраїну вийшли. «А що засталось доброго, те все тепер за тебе, тільки звешся, руку потягни й допомогу дасть!» «Що ж ти, мовчки, слухаєш, мов я тобі казку кажу?» «Того слухаю мовчки», – одвітує Сомко, – «що сей буч пуття не буде!» «Багато розлив християнської крові у Виговській, за те нещасне панство да гетьманство!» «Багато юрусь погубив земляків!» добиваючись того права, щоб над обома берегами гетьманувати. Невже ж їй не уйметься плести по Україні кров християнська ні на часину? Оце я ще почну одного супротив другого ставити і за своє право людську кров точити. Бо Іванець з козаками стоїть тепер міцно. Щоб його збити, треба хіба всю Україну надполовинити. А навіщо? щоб не Брюховецький, а Сомкогідь манував? Отже, ніколи не хочеш знати, каже Кирилотур, не на те, щоб Сомкогідь манував, а на те, щоб правда узяла верх над Кривдою. Візьме вона верх і без нас, брате Кирило. Може, це тільки на науку мирові і пустив Господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем, де бідою довести людей до розуму. Так оце ти зрікаєшся свого гетьманського права? питає Кирило Тур. А що ж би ти робив? Уже коли в мене були й другі, й приятелі, були й полки й гармати, да не благословив мене Бог властувати, другі мої, і й мої оддалечі мене, старше і чуждахуся. Імене моєго, так чого ж мені тепер супроти моєї долі пручатись? Старий Шрам не так думає, каже Кирило Тур. Думав і я гордо донесито, да поки смерть не заглянула мені в вічі. Ну, дармо, каже Запорожець, нехай воно буде собі, як хотя. «Тільки все ж таки у тебе в голові залишилось, думаю, доволі мозку, хоч і заглянула смерть у вічі. Нічого тобі ждать обуха в сих різницях, коли тобі очинено навстіж двері. Налиш, надінь відлогу, та ще оцей персник про запас візьми, то пройдеш крізь огонь і воду». «А кайдани?» – спитав Сомко, «Що нам кайдани?» Я при запас такої розрив трави, що тільки протилю, так і к нечистому, і порозпадаються килиш сюди ноги. «Підожди, брате», – каже Сумко. «Скажи перше, а ти як звідси вийдеш?» «Що тобі до мене? Іди лишень ти, я найду собі дорогу». «Ей, ні, голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм, «Чужою смертю я волю купувати не хочу!» «Смертю!» – засміявсь, каже Кирило Тур. «Ка знає, що городить! Мабуть, тут од вологості в голові тобі завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму?» «Найшов, дурня! Ще до схід сонця опинюсь на волі!» «Як же ти вирвешся звідси?» «Як? Та як Бог дасть! Мені вже про те знати!» Хіба ти не чував про наших характерників, що намалює углемності нічовен, сяде та й попливе, неначе по лиману. А Кирило Тур хіба вже дурніше від усіх, щоб і собі чого такого не видумав? Дивно мені, каже Сомко, як у тебе достає охота жартувати, одважившись на смерть? Ех, пане мій милий, отвітує Кирило Тур, хіба ж уся жизнь наша не жарти? «Помаже по губах медом, ти думаєш, от то-то Аж глянеш, усе одна омана, тим ти кидаєш її за ні за що. Та що ж про те балакати? Ну, лиш, давай, мінька на одежу». «Ні, голуба мій, цього не буде». «Як не буде?»